Du sagst es, das einzige behördlich zugelassene rostige Rasselkettengespenst auf Schloss Burkeck. Genau so steht es für alle Ewigkeit hoch oben in der dicken Fledermausturmkammertür eingebrannt, hinter der Huibu in seiner vermoderten Holztruhe haust. Seitdem ihn irgendwer an einem Freitag, dem 13. um Mitternacht, aus dem fröhlichen und fidelen Ritter Balduin, In das s c h l o s s g e s p e n s t verwünscht hat. Verwünscht nochmal! Musst du immer wieder mit dieser verwünschten Geschichte anfangen? Die hat sich doch längst überall herumgesprochen. Trotzdem m u s s ich allen, die dich noch nicht kennen, erzählen? Hui, buh! Die sollen mich bald kennenlernen! Aber vorher m u s s ich noch schnell berichten, d a s s du mit den Bewohnern vom s c h l o s s Burgeck gut Freund bist und mit König Julius, dem 111., seiner Gemahlin k o n s t a n t i a und dem alten Kastellan, Viele haarsträubende Gruselnächte erlebt hast. Bis einstens eine gar schauerliche Gruselnacht anbrach.、N、halt! Ich erzähle hier! Und ich spuke hier! h u i b o Hui-boo! Ull! Ja, ja, ja, ja, ja, du kannst ja gleich losgeistern. Einmal. Als das unsichtbare Gespenst kurz vor der Geisterstunde in seinem weißen Abthemd durch die dusteren Schlossgänge zum Thronsaal schlich, ertönte aus dem Saal eine schrille Stimme. Einfach blamabel! Diese unkönigliche Manier! Gift und Galle! Diese Töne habe ich schon vormals irgendwann vernommen. Julius, musst du immerzu mit dem Thron wackeln! Aber mein Thron wackeln sieht doch kein Mensch! Ah, das denkst du, <lacht> Da schau dich an! Du hast dir lauter Kirschlimonade auf das Wams geschüttet. Och, die paar Wamssaftflecke sind nicht der Rede wert. Git, git! Und deine goldene Krone sitzt auch völlig schief.、Hm, der schiefe Kronensitz gefällt mir eben. Also nein, unmöglich! Das alles ist unserer vornehmen Königsfamilie unwürdig! Ich speise heute Nacht allein. Lakai n Ladislaus? Stanislaus? Nehmt die Leuchter zur Hand und begleitet mich zu meinem Gemach. Sehr wohl, wie königlich. e h o h e i t befehlen. Ich erlaube mir, als Kastellan Euer Gnaden ebenfalls heimzuleuchten. Wenn man mir huldvoll folgen wollte. Ja. Und Julius, s c h ä l m und bessere dich. Julius, Julius, harre aus. Ich steh e dir an. Autsch, Autsch, nochmal Autsch. Könnt ihr denn nicht Acht geben? Ich stand doch hinter der Tür! Ehe sich's das überrumpelte Gespenst versah, stand es mit dem Zwölfuhrschlag sichtbar mitten im Thronsaal, wo der betrübt auf seinem Thron hockende König überrascht aufsah. a e Wetter, hui-bu! Du kommst ja mit einem ganzen Wasserschwall hereingeplatzt. Wie kommst du überhaupt hier herein? Ich habe dich gar nicht durch die Tür schreiten sehen. Sie haben mich mit der aufgeschlagenen Tür durch die geborstene Wand gequetscht. Und das Nasse, das sind all meine vergossenen Tränen. Ich bin platt. Deshalb bist du so ein Plattgeist. <lacht> Noch niemals in meinem Dasein war mir so schmerzvoll zumute, aber ich will dich nicht mit meinem Leid in deinem Leid belästigen. Oh, oh, oh, oh.、Hm. Oh, wie rücksichtsvoll von dir, h ü b u c h Ja, so bin ich. Glaub mir, Julius, mir fehlen vor Gram die Worte. Denn, Julius, deine Pein ist auch meine Pein. Julius, wollen wir gemeinsam unsere Kummertränen an meinem weißen Abtempt abwischen? Ich würde sagen, an deinem ehemals weißen Abtempt. Verbindlichsten Dank für deine Anteilnahme. Willst du mich kränken? Ich habe es vor knapp 100 Jahren eigenhändig im Burggraben gewaschen. Schon gut, schon gut. Ich wollte dich nicht beleidigen.、Nein. Setz dich zu mir und meiner Kirschlimonade. o h、oh, oh. du meinst unsere Kirschlimonade. Du weißt, wir wollen alles gemeinsam tragen. Und dies ist mein Leiblabsal. a Thank <sniffs> you. Ich bemerke es. Ach, war das ein edles Gebräu. Und nun, Mero, verrate mir, welch schändliches Spiel hier mit dir getrieben wird. Meine Schwiegermama. a h j e z t so erkenne ich diese verruchte s c h w a r z b a s e wieder. Ja, die Mama meiner Gemahlin ist zu Besuch gekommen, um auf Schloss b u r g e c k nach dem Rechten zu sehen. Ach, ach. Und mir graut Grässliches, denn sie ist eine richtige, eine richtige Lästerzunge. wie greulich julius ich fühle mit dir ich kann mich noch genau an meine eigene schwiegermama erinnern und höre sie noch allnächtlich zur geisterstunde meinen ehemaligen ritternamen rufen Mit dem Schwert zuschlägst! Balmin!、Mhm. Julius, Julius, kannst du ermessen, wie ich gelitten habe?、Hm, ich kann es mir lebhaft vorstellen. Und, und dabei habe ich so einen kräftigen Schwertschlag. Soll ich dir mal mit dem Schwert dort an der Wand vorführen, wie ich zuschlagen kann? Nein, nein, nein, halt ein, Ui, Buh, das gibt ein Unglück.、Ah! Vermaledeites Verhängnis! Was habe ich angerichtet? Du hast die schöne Karaffe zerschlagen und、ja. die gute Kirschlimonade verpanscht. Ich bin der größte Pechgeist unter allen Geistern. Ach, so tragisch ist es nun auch wieder nicht. Ich verzeihe dir deinen Fehlschlag.、Oh、nein, das ist sogar sehr tragisch. Nie werde ich mir selbst diese Verschwendung vergeben. Nein, nein, nein bitte beruhige dich, Huibu. Erzähle mir lieber, wie es mit deiner Schwiegermama ausgegangen ist. Ja, ja, das erzähle ich dir gerne. Also. äh, äh, <lacht> äh, Zu arg wurde, habe ich sie ohne viel Federlesens in den Hungerturm gesteckt. Und als ich sie am siebten Tage wieder herausließ, am siebten Tage war sie so dünn geworden, dass sie keinen einzigen Buchs mehr herausbringen konnte. Julius, ich rate dir, mach es ebenso und du bist allen Ärger los. Schön wär's, schön. Du vergisst leider, dass ich weder Ritter noch Geist bin. Dennoch wäre es wirkungsvoll, das musst du zugeben. g g e e e b n Ja, ja, z u うん。<laughs> Aber könntest du nicht mir zuliebe meiner Schwiegermama die Worte vergraulen? Mit Freuden und so fort. Sobald ich mein Saftglas geleert habe. Du meinst mein Saftglas? Naja, also so, so, so, sobald ich es ausgetrunken habe, werde ich mich in das augentollende Ungetüm verwandeln、hm. und solchermaßen in das Gemach der Schwiegermama begeben. d o r t e werde ich ihr mit zittrigen Fingern die Bettdecke wegziehen. und... sie in d i e Zehen zwicken, bis sie erwacht. Sofern sie mich erblickt, werde ich mit ihrem Bethimmel t herabsinken und mit ihrem Himmelbett in die Höhe fahren und schließlich, <lacht> schließlich mit dem ganzen Bett durch das Spukschloss zum Hungerturm rollen, bis ihr vor Gruselschauer auch das letzte vorwurfsvolle Wort im Halse stecken bleibt. <lacht> <lacht> ja, fantastisch. Ich werde alles in vollen Zügen genießen. Ja, ja, ja, du hast gut genießen. Ich wünschte, ich wäre an deiner Stelle, Julius. Und ich wünschte, ich wäre an deiner, Huibu. <lacht>、äh, äh, Zapplott! Was war denn das für ein geisterhaftes Getöse? Bei allen bösen Geistern, Julius. Du schaust plötzlich so durchsichtig aus. <lacht> Ich fühle mich auch so durchsichtig. Und du wirkst auf einmal so menschlich, Huibu. Ich empfinde genau so menschlich. Dafür leuchtest du jetzt giftgrün. Und nun strahlst du sogar tintenblau. Und gleich darauf quittegelb. Wie ein Gespenst. Wahrhaftig. Was um alles in der Welt ist mit mir geschehen? Sapperment, fasse dich, Julius. Ich ahne es. Was ahnst du? Sprich es aus, auch wenn es noch so gespenstisch ist. Tja, weißt du, an jedem dreizehnten Freitag, dem dreizehnten, kann jedermann mit mir die Geisterrolle tauschen, wenn ich mir wünsche, an seiner Stelle zu sein, während er sich gleichzeitig wünscht, an meiner zu sein. Und heute ist der dreizehnte. Der dreizehnte! Freitag der dreizehnte! Ja, ja, unseligerweise hatte ich das völlig vergessen.、Oh, grauenvoll, schaudervoll, verhängnisvoll. Nein, grandios, famos, glorios!、Oh. <lacht> Dann kann ich ja selber als Schlossgespenst meine Schwiegermama vergraulen! u i u i u i hui, Nein, nicht doch, Julius! Du musst, ä、äh, so, so, äh, hui, boo! Hui, boo! Hui, boo! So. Nun, ich heule ja unentwegt! Hui, b u i Hui, hui! Hui, hui! Hui, hui! Falsch, Julius! So wird dir dein Spuk nie gelingen! Psp! Steht dort, dort, dort, dort naht bereits unser mitternächtliches Mahl. Während der in einen Geist verwandelte Julius der Hundertelfte immer noch leise vor sich hin hui buite, Öffnete sich die Thronsaaltür und es erschien seine Gemahlin k o n s t a n t i a gefolgt von dem alten Kastellan mit dem m i t t e r n a c h t s m a l Guten Abend, mein lieber Julius und mein bester Huibu. Lasst uns Platz nehmen, damit uns der brave Kastellan servieren kann. Falls es genehm ist, erlaube ich mir untertänigst aufzutragen. Ja, bitte, Kastellan. Julius!、Was? Bei meiner Treu haben Majestät mich v e r s c h r e c k t Majestät belieben j e l i n g s in die Höhe zu schießen. Du meine Güte! Was ist in dich gefahren, Julius? Du wirst immer groß und größer. Und immer weiter und breiter, wenn mir als Kastellan diese Feststellung nicht verübelt wird. Oh, Julius, fühlst du dich nicht wohl? Du stößt bereits an die Decke. Bitte komm herunter und nimm ein paar b a l d r i a n t r o p f e n Die helfen in Altlebenslagen. a c h、oh, oh, das sagt sich so leicht. An die Decke gehen ist viel einfacher, als wieder herunter zu gelangen. Wie beängstigend, c a s t e l l a n Mein Gemahl schwillt an wie ein gewaltiges Fass. Und seine Hände. werden so groß wie Wagenräder. Zu meinem Bedauern muss ich königliche Hoheit verbessern. Die majestätischen Hände gleichen gigantischen Mühlrädern, mit denen sich Majestät sämtliche Speisen zugleich in den Riesenschlund schiebt. Ja, und mitsamt dem Geschirr verschlingt. Entsetzlich. Was soll ich tun, h o i b u Ich habe solch. Geisterhaften Hunger und, und dehne mich Dehne mich immer mehr aus. Bald passe ich nicht mehr in den Saal und platze womöglich. Nein, das ist ein schlechter Schabernack, Julius. Meine Mama hatte recht, dass sie heute Nacht nicht mit uns speisen wollte. Ich ziehe mich auch zurück. Hoffentlich fühlst du dich morgen wohler. Als Kastellan erlaube ich mir, mich ebenfalls mit den besten Genesungswünschen für eure Majestät zu empfehlen. Da ziehen Sie hin, Huibu. Ich fürchte, mein erster Geisterauftritt ist mir schmählich misslungen. Geduld, Julius, Geduld. Es ist noch kein vollkommener Geist aus dem Nichts erschienen. Und in ein paar Jahrhunderten spukst du genauso schaurig wie ich. In ein paar Jahrhunderten? Ja. Bist du von allen guten Geistern verlassen, Huibu? Ein paar Jahrhunderte oder ein paar Minuten. Die vergehen wie im Flug. Also schrumpf, schrumpf, f l u s wieder zusammen. So? Nein, nein, umgekehrt, Julius! Du darfst dich nicht noch mehr aufblasen, sondern du musst dich zusammenziehen. Na, Kunststück, erstmal können. Also, pass auf, halt, halt, halt die Luft an und zieh die Luft tief ein. Ja, ja, ja, so! Ja, ja, ja! ja. Geschafft, geschafft, Julius! »Itzo, Bist du wieder ein ganz allnächtliches Gespenst? Bl -bl -bl Bloß mein Mund ist noch doppelt so groß.、Oh, e s ist halb so schlimm. Umso lauter kannst du heulen. Wir müssen uns nämlich sputen, um dir das passende Spukgewand auszuwählen. Geschwind eilte Huibu vor dem König her durch das Schloss über den Hof und fuhr mit ihm im Fahrstuhl hinauf in die Fledermausturmkammer. Wo er großzügig seine alte, vermoderte Holztruhe aufklappte. Bitte sehr, Julius, bitte sehr. Hier, du darfst dir von meinen Kostümen aussuchen, was dein Herz begehrt.、Äh, magst du vielleicht deiner Schwiegermama als,、äh, als Ritter ohne Furcht und Tadel erscheinen? Bleib mir bloß mit dem Schwert vom Leibe. Und, und wie gefällt dir der purpurrote Rächer? Überhaupt nicht. Diese Figur kann ich für den Tod nicht ausstehen. Hier, hier, du, wie, wie, wäre es, wie wäre es hier mit dem verhungerten Räuber Galgen? Strick. Mit meinem Umfang? Nein, es muss etwas gänzlich Ausgefallenes sein, damit mich meine Schwiegermama auf keinen Fall erkennt. Ja, ja, ja. <lacht> Na,、mhm. Also, das wird schwierig werden. <lacht> Zum Henker, irgendetwas Erschreckliches wirst du doch noch aus deiner vermoderten Truhe zaubern können. Na, ja, ja. Oh, Julius, ich habe es, Julius, ich habe es hier. Hugo, der hustende Henkel. Wie gefällt dir der? Ich bekomme schon vorher Gänsehaut. Ja, aber deine Schwiegermama, die wird zittern und bibbern wie Espenlaub. Aber bevor sie schlottern kann, musst du mir in das Kostüm hineinhelfen. Eine Kleinigkeit, Hugo, eine Kleinigkeit, komm. So, und jetzt steckst du bis zum Halse im Henkersgewand. <lacht> ich bin völlig. Ich bin völlig atemlos. Ja, bin zu, es ist ein bisschen eng. Du vergisst, dass das Gewand nicht für mich, sondern, sondern für dich bestimmt ist, du Ibu. Nein, nein, Irrtum, Julius. In dieser Nacht bin nicht ich, sondern du das Gespenst. Ach so,、ja. Augenblick. e、oh. Was machst du denn jetzt? Ich sehe nur noch lauter Schatten.、Oh, das, das ist nur die schwarze Henkerkapuze. Ach ja. ja, ich verstehe. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, das ist wirklich zu viel. s、so, Oh, hier, bitte, nimm das、Was? noch hier. Was soll ich denn nun mit, mit diesem Mordshackebeil?、Ja, schwingen, Julius, schwingen musst du das, Hackebeil. Also, meinetwegen, wenn es unbedingt notwendig ist. Oh, oh, trotzdem ist das Ding lausig schwer. Wie schaue ich eigentlich aus? Äh, du, äh, viel zu harmlos schaust du drein. Du musst gefährlich mit den Augen funkeln. So.、Oh, und wie, wie funkelt man? Ja, du musst blitzen, blitzen. Blitzen. Schau mal, indem man einfach blitzt.、Ne? Nix e n da, nicht so schläfrig blinzeln. Glühen, musst du, Julius, glühen. Ja, so, so, wundervoll. So, ja, jetzt voran, voran. Der s t u o h kann beginnen. Ich trau mich nicht.、Ich、schweb du lieber vorneweg, Huibu. Wie denn, Julius? Seitdem ich all meine Geisterkraft mit dir vertauscht habe, vermag ich auch nicht mehr zu schweben. Also, also mir bleibt auch nichts erspart. Nun, dann. Schwebe ich eben voraus, obwohl ich vor Furcht regelrechtes Magendrücken habe. Klopfen、schwebte der hustende Henker Hugo voraus, während ihm sein Freund Huibu zu Fuß folgte. So verließen sie die Fledermausturmkammer und den Turm. Gemeinsam huschten sie durch das schweigsame Schloss bis kurz vor die Schlafgemachtür der königlichen Schwiegermama. Keinen Schritt weiter, Huibu! Sei nicht so ängstlich!、Da Vor ihrer Tür stehen ihre zwei Lakaien und halten Wache. Am besten, wir. wir, wir machen Kehrt. Und verschieben meine Geisterei auf ein anderes Mal. Hier geblieben? Bange machen gilt nicht, Julius. Zu dieser Stunde hast du pünktlich zu spuken. Du hast gut reden. Die zwei lassen mich nie im Leben durch die Tür. <lacht> Wenn es weiter nichts ist, wozu bist du ein Gespenst? Wirf einfach deinen Kopf den Gang entlang, dann werden sie neugierig hinterherlaufen. Und sobald sie ihn haben, fallen sie vor Schreck glatt um. Schwupp! Bist du hinter ihnen im Gemach? <lacht> Vortreffliche Idee! Tritt beiseite! Tritt beiseite, ich hole aus! Und, Nein! Nicht so, Cluius! Was hast du getan? Statt deinen Kopf hast du deinen Leib weggeschleudert. Stanislaus, was war das für ein seltsames Geklapper? Es rasselte sehr merkwürdig, Ladislaus. Schnell, schauen wir nach. Ja, sehen wir rasch nach. <lacht> s t a n i s l o s ich sehe was Entsetzliches. l a d i s l o s etwas Schreckliches. Einen Körper ohne Kopf. Einen kopflosen Körper. Er zeigt mit dem Finger auf mich. Und winkt mir mit der Hand. m i r wird schwarz vor Augen. Mir、oh. noch schwärzer. Und mir am schwärzesten, Huibu. Hier, hier bin ich nur noch Kopf. Und dort hinten. Liegt mein Körper. Bravo, bravissimo. So gefällst du mir, Julius. Bis die beiden munter werden, hast du längst ausgespukt. Drum packe deinen Leib wieder und mach dich dünn fürs Türschlüsselloch. Bist du nasch? Ich soll als König durchs Schlüsselloch kriechen. Keine Müdigkeit vorgeschützt. Hinein mit dir! Also komm, mit Anlauf, mit Anlauf! Vergiss nicht zu husten und g e i s t e r wohl! <lacht> hey, halt, halt, ich kann mich nicht mehr halten! Punterdipotter <lacht> war der geisterhafte König im Schlüsselloch verschwunden. Und fiel gleich dahinter auf den Boden des Schlafgemachs. Und einmal in Fahrt rutschte er weiter bis zum Bett, wo er mit beiden Händen die Daunendecke ergriff, um so kräftig daran zu ziehen, dass die Schwiegermama aufgescheucht aus dem Schlaf fuhr. Huch! Skandal! Mein p l ü m e a u e n f l i e g t auf einmal. Oh, mir wird eiskalt! Und mein Bethimmel t senkt sich auf mich herab. Und mein Himmelbett hebt sich in die Höhe. Und d、oh, am n n a Fußende tanzt eine, eine schwarze Kapuzengestalt. Hui-bui!、Oh, Hui-bui! Hui-bui! Julius! k o n s t a n t i a Castellan! Wer hat euer v e r w e h t Schlossgespenst losgelassen. Sofort hörst du mit den Fiesimatenten auf. Du unverschämter Geist. Jetzt fängt der Spuk erst richtig an. Ich v e r b i c k e mir das. Mein Bett s c h o c k wird hin und her und rast auf die verschlossene Tür zu.、Ah, nein! nein. Zum Henker war die Tür hart. Ich, ich habe einen Brummschädel wie eine Kesselpauke. Doch bei der zweiten Anfahrt nehme ich das Hackebeil.、Ah, Tür auf und hindurchgebraust. i c schlug die Tür auf und ratternd rollte das Bett aus dem Gemach hinaus. Die langen Gänge entlang, durch die hallenden Säle und mit donnerndem Getöse die Treppen hinab, wobei der hustende Hugo auf dem Bettende so henkerhaft heulte, dass die übrigen Schlossbewohner verdutzt aus ihren Zimmern gestürmt kamen. Hui, u i Hui, u i Warte! Ui! Wo fährst du hin, Mama? Ach! ach. Wenn ich das wüsste, Konstanz, ja, Kind, das, das Bett hat sich selbstständig gemacht und obenauf grinst mich ein holter b e i n s c h w i n g e r an. Um Himmels Willen, was sagen Sie dazu, Kastellan? In jeder anderen Nacht würde ich vermelden, dass unser Schlossgespenst seine Hände im Spiel hat. Aber diesmal scheint es seine Majestät zu sein. Vorsicht, die kostbare Vase. Oh nein! Sie p ä t s war einmal. Oh, die Federbetten! Unsere schönen Federbetten gehen auch perdu. e Lagal, Badislaus! Badislaus! Entreißt mich diesem unheilvollen Gefährt! Sehr wohl, Königliche Hoheit. Zu Befehl, Königliche Hoheit. Oh t ich hänge fest!、Oh, ich, ich komm nicht los! Ach, Herrje, an jedem Bettpfosten klebt ein Lakai. Oh, Hilfe! Wir rollen auf die verschlossene Tür zu! k a s t i l l a n so tun Sie doch was! Bin bereits zur Stelle und erlaube mir untertänigst für Derodos Fahrt zu öffnen. Oh, schreck was、ja. nach! Wir f a h r e n durch die Rüstungskammer! Alle Schwerte und Spieße richten sich empor. Aua! h i l f e n e i n Ich zum w i e d e r durch eine Tür!、Oh. Wie fürchterlich! Das ist die Folterkammer!、Äh? Das Folterfeuer flackert schon! Oh, und greift nach uns! Heeeee! Einer hätte es mich erfasst! Oh. Oh. Gott sei Dank, es geht wieder hinaus! Oh, f r a u e n h a f Die Königskruft. Ah! Der Decke l öffnet sich. Wir rasen genau in die dunkle Öffnung hinein. Nein! Nein! Nein! Du, schaue schaue ich, schaue. du schaue ich schon. Du schaue ich schon. Unter wildem Rappelgeklapper rasselte der gespenstische König unaufhaltsam mit. Schwiegermama und den beiden Lakaien durch das unheimliche Schloss, geradewegs auf den Hungerturm zu. Aus n e i e b e s k r ä f t e n schrien die Verängstigten.、Oh, Stanislaus, halt dich fest! Stanislaus, lass dich nicht los! Sofort aufhören, Hui-Bu! Das führt entschieden zu weit! Ich bin schließlich von königlichem Adel. Hui-bu! h <lacht> Angeführt! Diesmal spuke ich gar nicht, sondern sitze friedlich hier oben auf der Hungerturmspitze und genieße eure Geisterei. Ja, diesmal spukt dein Schwiegersohn und schickt dich hinab in den Hungerturm. Hui-bu! h u i h u i Hui-bu! Hui, w hui, w hui. a <lacht> c k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 Vielleicht in sieben Tagen, wenn du so abgemagert bist, dass du keinen einzigen Ton mehr herausbekommst. <lacht> Na, wie hab e ich das vollbracht, Huibu? Einfach majestätisch für den Anfang, lieber Julius. Bloß dein Geheul war noch etwas kläglich. Dennoch sei unbesorgt, beim nächsten Mal wird es schon viel schauriger klingen. Ha! <lacht> Zum Kuckuck, wo bin ich? Ich bin urplötzlich unsichtbar! Ja, hast du die Turmuhr nicht schlagen hören und vergessen, dass ihr Geister um ein Uhr verschwinden müssten? Natürlich habe ich sie schlagen hören, aber ich bin doch kein richtiges Gespenst, sondern meine Majestät, König Julius der 111. Los, jetzt ist Schluss mit dem Spuk! Lass mich sofort erscheinen, Ulbo! Julius, Julius, ich würde gern, wenn ich könnte, schon weil du mein Freund bist. Bedauerlicherweise habe ich mit meinen Geisteskräften auch all mein Geisterwissen verloren und wüsste nicht, wie ich uns zurückspuken sollte. Was sollen die albernen Scherze? Julius, Julius, es ist bitter ernst. Jedoch, wie pflegtest du stets zu mir zu sagen, Kopf hoch und nicht verzagend?、Was Was nützen mir meine schönen Worte? Ich will nicht für alle Zeiten durch mein eigenes Schloss geistern und nur immer des Nachts zwischen zwölf und ein Uhr erscheinen. o h daran gewöhnst du dich im Nu. Ich passe in der Zwischenzeit auf dein Schloss, die Speisekammer und den Weinkeller auf. Wie ungemein tröstlich. Ah, da, da fällt mir ein. Zufällig habe ich hier mein Buch Spuken leicht gemacht für jedermann. Da müsste eigentlich etwas über vertauschten Spuk drinstehen. Sag mal, die, warte mal, hier, hier, hier, hier auf, auf Seite 55.、Ja. Nein, da steht. Doch, nein,、ja. hier, hier wird nur beschrieben, wie man durch die Wand gehen kann. Und auf Seite 77, wie man am besten mit seinen Gebeinen kegelt. Naja, das brauchen wir auch jetzt nicht. Ah, hier, hier, hier, genau zwischen Seite 99 und 100. So ein Pech. Da steht überhaupt gar nichts. Eine feine Bescherung. Ja. Hui Buu, was machen wir, wenn meine Gemahlin oder der Kastellan nach mir fragen? Pst, d r t dort nahen Sie, Julius. Hui Buu, was hat das alles zu bedeuten? Meine arme Mama steckt im Hungerturm, du bist nach ein Uhr noch sichtbar und mein Gemahl ist nirgends zu entdecken. Als Kastellan erlaube ich mir, mich ebenfalls höflichst nach dem Befinden unserer Majestät zu erkundigen. Das ist ja der Schlamassel. Ich bin nicht. Das darfst du nicht verraten.、Hm. Dann kommt doch alles heraus. Julio. Großer, großer. Das war die Stimme meines Gemahls. Wenn man mich fragen würde, würde ich verkünden, seine Majestät weilen unsichtbar unter uns. So ist es. Über b u r g e c k liegt ein Geheimnis. Aber unser guter König wird bald wieder auftauchen. So sag rasch irgendeinen Geisterspruch, Julius. Und welchen? Vielleicht äh, äh, verwünschte Geisterei. Es sei, wie es einstmals war. p h、ah! i m nichts aufgelöst, Königliche Hoheit. Wir stehen im Freien, Königliche Hoheit. Mama, Mama, oh, wie herrlich, dich wiederzusehen. Aber wo ist mein Gemahl? Er ist noch immer nicht da. Stattdessen ist das ganze Schloss vom Erdboden verschwunden. Und wir stehen alle auf der kahlen Burgbergspitze, worauf ich als Kastellan aufmerksam machen möchte. Julius, ich glaube, du hast etwas falsch gemacht. Ja, verdammt nicht. Ich habe eben nicht eine jahrhundertelange Übung, Hui Buu. Doch das hast du uns alles mit deinem unseligen Unsinn e i n g e b r o c k e t n Drum, lass dir schleunigst etwas Geistreiches einfallen. Oder denkst du, ich wollte bis zum Sankt Nimmerleins Tag als Gespenst herumwandeln? Ja, aber ich bin völlig Geist und ratlos. Ach, und zu allem Übel fängt es an zu regnen. Ich bestehe darauf, dass augenblicklich das Schloss herbeigeschafft wird und wir in unserem trockenen Hungertum zurückkommen. Falls es gestattet ist, werde ich inzwischen einen paraten Regenschirm über den königlichen Hoheiten aufspannen. Bin gleich, es obendrein ziemlich zugig hier auf der Bergspitze wird. Nicht mehr lange, Kastellan. Du musst es noch einmal versuchen, Julius. Gut, ich versuche es. Hoffentlich klappt es diesmal. Ja, das kann ich auch nur hoffen. v e r s p u k t nochmal er an meinem, ich an seinem Platz. <lacht> Unerhört! Was ist denn das nun schon wieder? Oh, oh, Jemini, mein Gemahl ist noch immer nicht aufgetaucht. Und außerdem ist nun auch noch der Kastellan verschwunden. Majestäten, Ich erlaube mir ergebenst, meine Empörung zu äußern. Diese Missachtung hat meine Persönlichkeit nicht verdient. Ich habe stets p f l i c h t b e w u s s t meinen Dienst versehen. Julius, es hat nicht sollen sein. Das merke ich auch. Aber verschwinden lassen kann ich prächtig, nicht wahr? Wenn ich wollte, brauchte ich bloß zu sprechen. Völlig verpatzte Spukerei. Du da, wir dort, schon sind wir alle fort. a、ah, l l e f i t z Mitternacht. Ezzo、so、sind sie alle unsichtbare Geister und ich bin ganz allein auf dem einsamen Burgberg. He da! He dort, wo seid ihr? u i u i Hi! a h a Mein Gott, ist das grässlich! u i u i Vor dir! u i u i Über dir! Ich heb deinen Hut hoch! Nein, nein, nein, bitte nicht, bitte nicht! Ich halt e dir die Augen、okay. zu! Ich zupfe dein Gewand! Und ich erlaube mir, lauthals zu heulen! u i u i u i u i みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみ Juhu!、Ah! Julius! Was sagst du dazu? Diesmal ist der Bann gebrochen. Ihr und b r u c k e c k seid alle wieder sichtbar. Und ich bin wie vormals der unsichtbare s c h l o s s g e i s t Dein Glück. Es wurde höchste Zeit, Huibu. Ach ja, ich bin auch heilfroh, alles Heil überstanden zu haben. Ähm, als Kastellan gestatte ich mir, mich ebenfalls in aller Bescheidenheit der Freudenkundgebung anzuschließen. Hallo! h o l a Holt uns denn keiner hier raus? Du meine Güte, meine arme Mama sitzt ja wieder im Hungerturm. Falls Majestät gestatten, werde ich mir erlauben, die königliche Schwiegermama nebst ihren Lakaien aus ihrem fatalen Gewahrsam zu entlassen. Ach ja, bitte, Kastellan. Nein, das werde ich höchst eigenhändig besorgen, mein Bester. Mama! h e i l i g e Bimbam, bist du dürr geworden, Schwiegermama? Ja, königlicher Schwiegersohn. Ah, c und deine Krone mag so tief sitzen, wie sie will. Und du kannst auf deinem Thron herumwackeln, so oft du willst. Und auch Kirschsaft darfst du verschütten, so viel du magst. Ich, ich bringe keinen einzigen Ton m e h r v o r in diesem Schloss. Na, großartig. Das müssen wir gemeinsam feiern. Oh ja, das ist eine gute Idee. <lacht> ja, denn so eine Spukerei macht wahrlich geisterhaften Hunger. Oh ja, das kann man wohl sagen. Siehst du, nun, Mero, merkst du endlich, wie ihr mich in all den Jahren darben ließet. Ach, richtig schade, dass die Mitternachtstunde vergangen ist und du diesmal nicht mehr mithalten kannst, Hoibu.、Äh, wieso, wieso, wieso, wieso, wieso dieses, Julius? Du weißt doch, <lacht> ich kann mich auch unsichtbar an eure Tafel gesellen, denn ich bin nun mal auf b u r g e c k das einzige wahre Schlossgespenst mit einer rostigen Rasselkette. Hui-bu! h <lacht> Hui-bu! h <lacht> Hui-bu! h <lacht> Hui-bu! H